На вулиці попід хатами валялася деревня. Діди сиділи на ній, схиливши голови, і ледве можна було одрізнити їх від тої темної, з маси. Замурзана дітвора, впоміж із собаками і свинями, роїлася попідтинню. Худі під свинки на високих ногах з заболоченими черевами никали по вулиці. Скрізь тхнуло гноєм. В долині, в озерці, хлюпали праниками – Підкасані з червоними, як убуслів ногами, молодиці. За вигоном край села виднілось друге село, густо заселене сірими хрестами, під якими тихо спочивали, обернувшись у землю трудівники землі. А далі розлягалось поле – рівне, сіро-зелене, на якому червона спідниця робітниці здавалася одинокою польовою квіткою. За закрутком на горбочку з-за великих пишних кленів виглянула біла церква. У Раїси раптом стиснуло серце, і вона міцно стулила вуста. Ну що ж, їй не першинка, коли доведеться, буде воюватись. Через дорогу проти церкви стояла школа. Нова, висока, під залізом, на горбочку, як сорока на тину. Візник завернув і в'їхав у великий зарослий з двір. Показалося, що школа замкнена. Раїса обійшла навкруги її, зазирнула у вікно, звідки глянула на неї пустка, поторсала колодкою на дверях у чорних сіний. Нікого і нічого. Якийсь чоловік сперся од вулиці на тин і з цікавістю стежив за маніпуляціями Раїсиними. «Не знаєте, в кого ключ від школи? Я нова вчителька», – звернулася до нього Раїса. «Та, мабуть, у сторожихи, у Тетяни». «Бігайно та швидко по Тетяну, вона поле в мачухи на городі». Услід за цими словами почулася лопотня вабосих ніг, і щось біле мигнуло на вулиці. Раїса сіла на лавці під школою і чекала сторожиху. Навкруги було тихо і безлюдно. Біла церква серед могутньої зелені робила приємне враження. На великому зеленому дворі паслась розпряжена вже візником коняка, а він сам приліг у холодку під возом». Минуло так більш півгодини. Врешті ляпнула хвіртка, і на стерці показалась Тетяна. Суха, пристаркувата дівка, вона міцно держала в замазаних свіжою землею пальцях ключ, з неймовірою поглядаючи на Раїсу. «Здрастуйте! Здрастуй! Отчини школу, я приїхала до вас за вчительку». Тетяна прожогом з рухами москаля у спідниці кинулась отчиняти школу. Впустила Раїсу, а сама побігла зносити звоза речі. Гучно залунали по пустих хатах раїсині кроки і, сперти з сильним запахом соснової дошки повітря, затамувало їй віддих. Вона швидко поочиняла вікна. Тепле, зеленасте світло виповнило хати і глянула у вікна широка блакит неба. Тетяна тим часом позносила усе манаття з воза, унесла води, подала вчительці вмитись і, налапавши в мішку самовар, витягла його звідти за вуха, аж він забряжчав. «Самовар вам ставити?» «Настав!» Поки сторожиха поралась коло самовара, Раїса пішла оглядати школу. Школа була простора, нова, недавно поставлена. У великі вікна невпинно перлось сонце, і так пекло високі соснові стіни, що на них виступала живиця. Жовто-помальовані парти, зсунуті в кутку докупи, були покриті пилом. В шибку била здорова муха і жалібно дзищала. У чорної шафи з книжками до шкільної дошки павук снував павутиння. Раїса обійшла всі покої, скрізь була пустка і тиша. Школа нагадувала порожній вулій, перекинутий під хатою на сонці. Кватира вчительки складалась із двох невеликих хатинок – Особлива мала була спальня. В ній заледво могло поміститися ліжко, маленький столик і невелика скриня. Коли Раїса прилягла на ліжко, їй здалося, що вона опинилася на дні глибокого колодязя, бо нетинковані соснові стіни, що тісно обступали її навкруги та високо здіймались до стелі, дуже скидались на цямрину. Друга хатинка була трохи більша, і з вікон її було витко білу церкву серед зелені високих дерев. Поки учителька підживлялася, сторожиха стояла коло дверей, уважно розглядаючи її та її пакунки з усіх боків. Врешті вона насмілилась, сіла з краєчку на канапку і почалась розмова, в якій сторожиха намагалась якнайбільше довідатись від Раїси та якнайбільше розповісти їй. Раїса дізналася, що школа стоїть порожньою ще з посту, коли учителька злягла та й хутко й душу богові отдала. «Он там, у тій маленькій хатинці, де Раїса буде спати, там мучилась одинока, як палець вчителька».